Amma ba'd Qala Shaykhul Islam al Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Babun ma jaa'a fi'l-nushrah Bab Yang menjelaskan Tentang An nushrah An-Nusrah Secara Lugah Telah disebutkan di dalam Lisanul Arab Bahawa yang dimaksud dengan An-Nusrah Adalah Ruqyah biha Al-Majnun wal-Marit Merupakan Ruqyah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 Orang-orang semacam ini dengan nushrah, karena an anushrah bimaknul kashf wal izalah, menyingkap dan menghilangkan. Seakan-akan ketika dilakukan nushrah terhadap orang yang sakit, berarti dia menyingkap dan membongkar apa yang terdapat padanya dari penyakit dan yang semisalnya an-nusrah apabila ditinjau dari sisi asy-syara' terbagi menjadi dua bagian jenis yang pertama an-nusrah berupa ruqyah ruqyah syar'iyah Dan pengobatan-pengobatan secara Syari Yang demikian ini. Diperbolehkan. Dalam hal melakukan pengobatan. Dari suatu penyakit yang menimpa. Dengan syarat. bahwa yang demikian itu. Tidaklah.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 yang tidak mengandung kekurangan dan kesirikan telah disebutkan oleh para ulama dari beberapa perkataan mereka menunjukkan bolehnya bagaimana akan kita nukilkan di dalam kitab ini beliau berkata Anjabin anda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Jabir dan Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa su'ila 'an nushrah Beliau ditanya tentang an-nushrah. Telah kita sebutkan tadi makna dari an-nushrah. Faqala maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min 'amal syaitan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 Bagaimana yang disebutkan dalam ta'liq bahawa beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari dan juga Ibnul Muflih Ibnul Muflih dalam aladabu Syariah menyatakan sanadnya jayid dan di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang an-nushurah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 Sehingga, alif lam yang terdapat di dalam pertanyaan ini, An-Nusrah, bukan alif lam secara istighraq, secara keseluruhan. Dari jenis Nusrah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, bahawa ada Nusrah yang diperbolehkan. Ada pula Nusrah yang diharamkan. Ya? Dan yang ma'hud, yang diketahui dari jawaban Nabi SAW, dari hadis ini bahwa yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya dia hanya bertanya tentang an-nusyrah yang dilakukan oleh mereka yaitu hendak menangkal sihir juga dengan menggunakan sihir yang semisalnya dengan kufuran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia min syaitan. Dan ini termasuk dari amalan asy-syaitan. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis Aisyah radhiyallahu taala dalam kisah ketika tersihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi Labid bin al-Asad di mana Jibril alaihi mengabarkan tentang letak dari uh, ikatan sihir tersebut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 Oleh kerana itu, Ibnul Jawzi Rahimahullahu ta'ala Tadkala beliau menjelaskan An-Nushrah, kata beliau "Halu sihir adil mashhur Wala yakadu yakadiru alaih Illa man ya'rifu ya sihir Yang dimaksud dengan An-Nushrah Adalah melepaskan sihir Dari orang yang terkena sihir Dan hampir saja Tidak mampu seorang itu melakukannya Kecuali dari orang yang mengetahui Ilmu sihir pula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 Al-latihya min amali syaitan. Naam. Ataukah? ibnu Mas'ud rahimahullahu ta'ala membenci al-Nusyarah secara keseluruhan. Sebagaimana beliau juga tidak menyukai untuk menggantungkan tamimah. Al-Tama'im. Apakah dari Al-Quran ataukah selain dari Al-Quran al Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari madhahat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan para ulama salaf demikian pula yang terdapat di dalam nas-nas al-Quran kirim istilah al-karaha fulan yakrahu katha si fulan membenci ini, membenci ini jangan kita fahami dengan istilah makruh menurut istilah orang-orang belakangan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 beliau senantiasa mengatakan yakrah, yakrah, yakrah namanya yang dimaksudkan adalah haram ini ya perhatian jangan sampai kita mencampur adukkan antara istilah alam dahulu dari kalangan para ulama dengan yang belakangan kalau dahulu mereka mengistilahkan al makruh, ya, al kirahah maka dimaksud adalah al haram Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga menjelaskan hal ini dalam kitab beliau A'lam al-Muwaqqi'in. Sehingga Imam Muhammad rahimahullah taala beliau mengatakan Ibnu Mas'ud membenci ini semuanya, yaqrahu maknanya dalam mengharamkan ini semua. Ya. Karena ini dari amalan syaitan Ataukah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 داري قتادة ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب قلت لابن المسيب أكو برتنى كفدا ابن المسيب يعني سعيد ابن المسيب أبو محمد فاقيه أهل المدينة وهو من الفقهاء السبعة وهو سيد التابعين Wa afbaluhum fil ilm, yang paling mulia dalam hal ilmu. Aku bertanya kepada sahib Nul Musayyad Rajulun Bihi Tibun, seseorang terkena tip salah satu jenis sihir, ya, dan tib ini yang juga pernah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa bahwa seorang terkena tip sejenis sihir awa yu'akhadhu an imraatihi ya ataukah yakni az-zahir atau di sini keraguan dari perawi na'an yu'akhadhu ai tarhalani dari mendatangi istrinya, yakni dia tidak mampu mendatangi istrinya dan bertubuh dengannya. Nah, ini maknanya yu'akhud, anim ruati. Yu'akhud dari kata al-akhda, ya, atau al-ukhdah, yang maknanya adalah mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir.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 Yang maknanya apakah boleh untuk disingkap sihir tersebut dilepaskan? Ya. Qala kata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala, la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Yang demikian boleh. Inma yuriduuna bihil islah sesungguhnya yang mereka kehendaki dengannya adalah al-islah.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 aitat tidaklah beruntung tukang sihir tersebut ya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi tidaklah mereka mampu untuk membodratkan maka sihir ad-darr membodratkan sehingga nampak dari jawaban Said binul Musayyab bahwa annusyrah beliau maksudkan di sini nusyrah yang tidak mengandung asyihr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 Ini termasuk dari amalan syaitan. Oleh kerana itu, kata Ibnul Qayyim, berkat Ibnul Qayyim, rahimahullah, an-nushrah halus sihir Anil mashhur. Yang dimaksud dengan an nusrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahianau'an dan ini ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama halun bisihri mislihi. Melepaskan dan menyingkap sihir dengan sihir yang semisalnya. Wahwal ladhi min amal syaitan dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan, karena mereka pun meminta bantuan pada para syaitan dari kalangan jin. Waalehiyohmalukaulul Hasan dan atas perkara inilah dibawa pendapat al Hasan al Basri r.a. Fyatqarabulnaashir walmutashir.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 Maka dengan demikian ya kawan, terfahamilah dan tergabungkanlah makna-makna yang datang dari nusus hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari akwalus salaf. Tidak ada tanakut, tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu biswab. Ilahuna ya kawan. Tafadzallu, hafidzakumullah.